Eram în turneu în Japonia și anume în Tokyo Și trebuia împreună cu trei colegi să ajungem la gară în maximum 20 de minute În furnicarul acela nebun nu aveam alt mijloc de a ne descurca decât un taxi Opresc un taxi și în clipa aceea îmi dau seama că n-am cum să mă înțeleg cu șoferul Totuși încerc, spun, aici se vorbește mult engleza, poate că știe, și îi spun, Sir, please, to the station, la care el se uită la mine cu ochii aceia oblici și cu zâmbetul permanent asiatic, spunând, nani, nani, adică în limba lor, ce vreți să spuneți, n-am înțeles, Dic, opa, să nu știe engleza. Ce fac? acum? Încerc într-o altă limbă în care mă descurc mai bine. Monsieur, sil vous plaît, à gare. Nani, nani. O nouă încercare de data asta în limba germană. Bitte her. zum Bahnhof, zum Central Bahnhof. Nani, nani. Oh. Încerc ultima nu, mea cunoștință de limbi străine Signore, per favore, la stațiune ma prego, presto! Nanin, nani! În clipa aia m-a o idee Și spun colegilor me, mei fraților, Luați-vă după mine și faceți exact ce fac eu Și am început să alergăm în jurul taxiului, făcând f -f Uu, uh, uh, uh. șoferul s-a luminat la față și ne-a invitat pe toți în mașină cu gesturi politicoase și ne-a dus la spitalul de nebuni.